Inna alhamdhe lillahe na ahmedhu, wa nasa aino, wa nasa amfiroh, wa na uudhhe billahi min shururim, fusina, min sejati amalina, me jehdi i lau fala mudilla la, me jodhli i la fela hadja la, wa shadoen la ilahe illa allahu ahdo u la sharika la, wa shadoen na muhammedan abduhu wa rasuluhu. Mez nërurë, bëshdojme me liber në shikharë së mëtejmijes, në më tëmdi dhe me disa regullat tëfsirit, dhe për parët se të fillem së himin dhe që dukejmë që munë në rasësish sotë, Bashë e ky libri ishte i përkthyer në gjuhën shqipe. Ky libri është përkthyer në shqipe dhe ajo që më mund të përshtypë domodin shikojmë librari, domodin shumë libra të mirë domodin që shiten. Jo fatkeqësisht, ata veti shesin dhe vetë i shkënin parimin e këtyre librave më këmb. Do të thonë, ky libri, po që zot so e kuptojnë njerëzit, dhe ata që shesin të tjerë normalisht duhet që librat që kundësojnë këtë parim të parimit, duhet mos i shesin më. Jo vetë ta shesin tani, të shesin diçka tjetër bashkë me to dhe për librat e Zambanit. Të sirët, hedhin poshtë të parimi që të rëgoni më tëjmija këtu në këtë lipër Kjo është problemi Thotë që e rëzim tëjmija temë, të thotë të Temë në lidhe me kondraditën që kam pasur se lefët në shpjegime në Koranit Dhe të rëgoni që i më tëjmija Në mëndë të shfarë lë e kondraditë është kjo Që dha keni parësumë fjallë e kondraditë Kjo është i fjallë që e për po në përkëtëm që shqipë dhe më kondraditë në junerabet tom ton do më të një botë përpiqemi ta përkthejmë me, me kuptim më të përafërt do thotë mos rënë në dakord. Mos rënë në dakord ehtilaf. Dhe mos rënë në dakord të selefëve, do të them në shpjegimin e Kur'anit, nuk është aty lloji që mendon njerëzit, sepse mos rënë në dakord është dy lloje. Mos rënë në dakord do thotë një lloj është që të dyja mendimet, ato që nuk bien dakord janë të kundërta me njëra tjetrën. të kundërta me njëra tjetrën dhe mosërën e të kortë është kur të dy mendimin nuk e në kundët të menjëra tjetërën por e në mendimin ndryshe të cilën nuk e hedhin poshë mendimin tjetër nuk e hedhin poshë mendimin tjetër qartë dhe i mendimin e të shi të regojnë që shumica e kondraditët e që kam pasur dhe se mos, mos përpullët e që kam pasur se levën dhe shpjegjim në Koranit është prej këti loj prej loj të dy dhe më prej, prej që, dhe më dhe në është kondradit si se sepse asnjë për dy mendime ose tre mendime nuk e hedh poshtë mendimin tjetër, por janë mendime të cilat mund të përputhen njëra të tjera dhe të bëhen një. Të e temija, dhe tregon si funksionon kologjia. Thotë Betimia, mos përputhjen e mes selefeve në tëfsirin e Kuranit është pakotot. Edhe megjithatë thotë, pas ndërsa kontradiktet e tyre thotë në në, në ligjet e në ligjet e Islamit është janë më të shumta se në tëfsir, por do megjithatë thotë shumica e këtyre mos përputhjeve në tëfsir Atu janë në të vërtetë mospreputje e për llojit që quhet mospreputje shumëllojshmërie, domethënë shumëllojshmëri shumë mendimesh, por që kthehen në një mendim të vetëm. Nuk është se është shumëllojshmëri mendimesh që hedhin poshtë njëra tjetrën. Kështu që shumëllojshmëri mendimesh, ë, domthonë e cila domthonë hedh poshtë llojin tjetër, edhe shumëllojshmëri mendimesh që nuk hedh poshtë mendimin tjetër. Edhe tekstelevizat ka kishtu këtë lloj kjo, kjo shumëllojshmëri që do të tregoj me shemb për ta kuptuar më qartë. Edhe thotë Ky lloj kontradiktë që kam pas së Levës në shpjegimin e Kuronit, ose mos përputhje, kjo është dy lloje. Dhe të dy llojet hyn tek tek mendimet të cilat nuk hedhin poshtë njëri tjetrin, por janë përputhje me njëri tjetrin. Dhe pse quhen dy mendime? Po vetë këtu ka tregonin vetë një dy lloj. Lloji i parthët është që çdo njeri prej Selefëve në shpjegimin e një ajeti përmend një fjalë, e cila ajo fjalë në kuptim nuk është njëjtë me kuptimin e fjalës si përmban përmend dikush për tjetër në shpjegimin e njëjtit ajet, por ato në një ide janë në njëjtë. Ose në thellësimi ndal dalin në dali njëjtë. Edhe thotë shembulli i saj, si shembulli, shembulli i emrave sinonime, që janë sinonime, është. Donë sinonime, por shumë kur themë shikoni shikoni kafsh, një shpend, thot, dhe thot të fëmija, babë, të gjell, edhe thotë dy fëmia, çfarë është ky urbap? Ti thos kësh gjel, edhe pyet një komshi, çfarë është ky? Edhe thotë ky është kaposh. Në puni bezon di motudit. Çfarë është ky? Thotë ky këndez. Fatisht ato tre fjalë që thon këta nuk kanë njësoj. Mirë po, ideja e tyre është një dëgjesh. Kto janë sinonimet? Ai thotë një dëgjesh, shembull përhom të kamerat e emrat, e emrat e që që ndodhen kan, kanë janë kanë është një lloj ide për shon gjunë arabë që ka shumë emër, për shembull shpata. Shpata në gjunë arabë ka shumë emër. Një prej emrave është shpata sa sarim, një prej emrave është Muhammed, një prej emrave Seif. Ka don el Battar, janë ka disa lloj emrash. Edhe kur dikush pyet çash kjo, një i thotë kjo është safe, ti thotë të sarim, ti thotë mohenet. Faktikisht fjalët e ty ishin të ndryshme, por ajo që threqojnë ata është një ku një kuptim më anonë vërtet. Edhe pse në të vërtetë fjala sarim në gjunë na bësh pat qoftë felë sarim, po pse është gjunë të sarim se felë sara me gjunë na do të prit. Prit. Do ka një lloj origjine tjetër nga nga nga nga fjalë të tjera. Gjithashtu fjala bëtar beta beta në gjunë arabe do ta kputësi diçka. Po nuk është të mos i prerë, ka, ka kuptim pak më ndryshe nga prerja, kputja. Do të kputë diçka kurse prerë diçka tjetër. Prerë do u kupton për gjysmë ku kputja. Kputet domosdhem ti pret diçka më të, të vogël sesa kur mënda për gjysmë diçka. Kputet një pjesë saj për shume, kupton? Do të thotë që kanë disa dallime të vogla. Kjo është ideja, domosdhem që të dëshon të rregulloj bentemia që ato fjalë ë kanë të njëjtën një ide, por Kuptimet e tyre në origjinë kanë pak ndryshime për t'treguar disa, domethënë kuptime të veçanta. Domethënë në shembullin e kësaj si puna e fjalës shpatë që nënkupton ngjyrë apo ka disa emra dhe çdo emër i kësaj shpatës në të vërtetë tregon një cilësi të saj. Shembulli kësaj më konkret është çemë emrat e Allahut subhanahu wa taala. Allahu mëdhëruar ka shumë emra. Të gjithë emrat do të vërtetënt tië, domethënë nëse thuaj Allah ose Rahman ose Rahim ose Ghafur ose Tawwab, ylud Allahut. Qul inallahu wa Rahman Thoj lutj Allahut ose lutjur Rahmanit, ejem m'të dru, me cilën emër ti lutesh folelës Mol Husen të tiën emër të bukur. Por fatikisht, emri Rahman a ka të njëjtin kuptim me emrin si emri Allahu se emri Tewab? Jo, ja, s'kanë një kuptim. Tewab do thotë panositovës, Rahman do thotë mëshirues. Qësuj këto dy emra, edhe pse këto kuptimin e tyre do thon, të thonë e kanë të ndryshëm në vetvete, Rahman do thotë diçka, Tewab do thotë diçka, por ato janë sinonime në aspektin që ato i përkasin. Një qenje që është Allah subhanu wa ta'la ta Qenjes të përhershmet pa fillimt që është Allah subhanu wa ta'la ta Kështu që Thotim e të thot mija dhe kondra dita e se levve Në që është në Shpjegimit të disajtëve kuarnorës Në shumitës në rastëve është këti loj Edhe të rëkon një shemë më konkret për të seruar Thot Disa për se levve përshumë ka më thonë të jemë Të kë fjalla lot Omen a aravan dhikri Kushtë lërgohet nga dhikri, nga dhikrim Ka thënë, kanë thënë disa preseletve nga dhikrim nga Kur'ani Kanë thënë disa Disa tjerë kanë thënë Kushtë lërgohet nga dhikri, do më dhënë nga përkujtimi Allahot Fatish përkujtimi Allahot Dhe Kur'ani e ndu i gjera në vetë vetën të ndryshme Por në për mundime të e një Për mundime e një E... Edhe pas e tregu gjithashtu një shembull tjetër më i qartë se ky, është shembulli i fjalës siratul mustaqim. Siratul mustaqim do të thotë rruga e drejtë. E selefët do kan shpjeguar këtë tek Kur'ani, siratul mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, rrugën e drejtë kan thënë disa prej selefve, naudh zon rrugën e drejtë, domethënë naudh zon te Kur'ani, sepse Kur'ani është rruga e drejtë. Disa prej selefve kan thënë rruga e drejtë është Islami. Disa prej tjerë kan thënë Suneti dhe Xhamati. Fakti që ju sporti shikojmë me vëmendje, dash, dash the rrugë ditë e ditës Kur'an, dash the Islami, dash the Sunete e Xhamati, a ka kontradiktë në, në në në në në thellësim në këto tre mendimeve? S'ka kontradiktë. Edhe pse në të vërtetë Kur'ani është diçka, Islami, domethënë po ta shpjegosh pa menëhash diçka tjetër, edhe Sunete e Xhamatit në pa menëhash po ta shpjegosh diçka tjetër, por në thellësim ato janë një gjë vetme. Sepse Kur'ani është ai që ka seriojuar Islamin. Islami është ish ligjet që ka zbritur Allahu që ndodhen në Kur'an. Edhe sunetit xhamati janë sëruesi si kuranit dhe vet zbatimin e realitet i kuranit. Kështu që këto po sëlevet, të të efsirin, kë tabirja, sëllur, tre mendime, dhe pse janë tre mendime? Po ti shikosh kanon selevit, shikosh tafsirin e Ibn Taberio. Kanë dhënë me Ibn Taberio Sratul Mostaqim, kanë dhënë selevë tre mendime. Ata nuk vërtet nuk janë tre mendime. Ato tre mendime janë thjesht domethën shumullojshmëri fjalësh, por në idetë një gjë vetme. Njitjë vetme njitjë, njitjë, njitjë, njitjë, njitjë, në një gjë vetëm në idë, në një ide në thellësinë një gjë vetme. Ky është lloji i parë, thotë Ibn Taymija, ë i, domethënë në kontradiktën e seleve në shpjegimin e Kur'anit. Kurse lloji i dyt, gjithashtu hyn tek ky lloj te shumëllojshmëria e cila nuk bie ndeshme me një, si si një, si një, një atë të fjalë, thotë ai se domethënë që Allahu i Madhëruar ka dhënë një shembull, ka dhënë një shembull domethënë diçka të përgjithshme, edhe selefët e shpjegojnë tek ajeti Kur'anor këtë fjalë të përgjithshme me shembuj konkretë që shembull konkret që nuk do të thotë domoshem që vetëm ky është kuptimi i fjalës, por shembulli konkret e pun më thjesht për të kuptuar një yj thjesht kuptimin e atij. Pse nëse ti do të për, përmendosh për për, për, për të një për tërë ide, për kuvizime, kjo mund të bëhet më vështirë për të kuptuar. Shembull, thotë Allahu në Kur'an ku më urr në urathna kitab alladhina istafaina min ibadina. Dodne, ja trashëgojm librin robër që ne zgjodhëm. Ve min umdhalimun li nafsi. Ka për të dy të që janë të padrejta në vetë tyre. O minhum muqtassid ka për ty që janë mesatar, të mesëm. O minhum saqum bil kharad ka për ty që janë parroj në vepra të mira. Ëh thotë e sheholisam dihet që ai që ka për i ka bërë padrisiv vetë sikush është është ai person i cili ju ka kryer detyrat e gjitha dhe ka shkëlur haramin. Kurse muqtassid, muqtassid mesatar kush quhet është ai person i cili i kryen i kryen detyrat dhe largohet nga haramat. Tash më e mirë se sa ai që ai gjë është i pa drejtë vetësi, po pa, pa i bën gjithë detyrat, nuk largohet nga gjithë haramat. Kurse mesatarët kryen gjithë detyrat dhe largohen nga gjithë haramat. Kurse ai personi si është pararojesh ai person i cili afrohet të kallon me vepra ka ka të mira të pëlqyeshme mbasi ka kryer gjithë detyrat dhe mbasi është larguar nga gjithë haramat, largohet nga mëkruat. Ky është kuptimi bash për kufizimin e përgjithshëm i gjërave këtyre fjalëve. Mirë, po tekse Levit do shikosh. Çi ata kur jemi shpjegimin se kush quhet i pa drejt, ata jemi shpjegim me shembuj konkret. Pse? Sepse shembujt konkretë më të dish për të kuptuar populli. Për të kuptuar njerëz të thjeshtë, sepse një gjë gjithnjë e gjitar, gjitar mund të kuptohet me fjalë mbaja, kurse një i thjesht do shembuj konkret për të kuptuar. Dhe ata thon, kur kanë arritur ka tek e ditë kur kanë qenë që do të valli mullen e vsi, pra i që ka përpatisë vetësi thot. Fillim fare thot, ai person që është para heroi, që është i pari, është ai person i cili e fal namazin në fillim të kohës. Ai personi i cilësh mesotar është ai që fal namazin në, në, në mes të kohës dhe që është i pa drejtësh ai person i cili vonon namazin derën fund kohës, sipunë namazit që nisi se vonon deri para se të perëndejë dielli. Kështu lëshim ndryjbin ata për t'të treguar njerëzve çdo çfarë i padrejtë, çdo mesatar dhe çdo çdo që ti thësh nga ata që janë para rojë. Ose shëhem mund të jetë kan thon, po për këtë, po për këtë, për këtë tre grupe njerëzish thotë në lidhje me sadakaun ose ka ma, ka madh në dhe, pa, dhe pasurinë thon I pa e i padritëshë që hakomatën, mesatarë ishei që shitë dhe blen se tregtia është Allah dhe lejuar dhe drejtësi, kurse bamirës së sheqe pse të katirëve. Me fatin se të të kahesh kundër të kamatos, së ka të kahesh të japësh fukarinëve, kurse kamatos thua marr fukarinëve. Kupton? Që selefot kur vijnë këtyre jetë, shtëpi e japin shfigimin në këtë lloj forme, më shumë e tillë. Dashur kur vjen një pres seleve dhe e jap shfigimin në jetë kur nën të lloj forme do thotë Që kuptimi, do një kuptimi këtu është i padrejtë që e fal namazin në mazin, e, në fund të kohës. A do thotë vallë që vetëm kush i padrejti? Jo. Qëllimi seleve këtu është që ata kanë më përmendur vetëm një shembull për të kuptuar kuptimin e jetë. Prandaj në këtë lloj jetë, dikush pse selev thotë i padrejtësh që, që e levon namazin në fund të kohës, kush e dikush tjetër thotë i padrejtësh ai person i cili e hakamaton. Po ti shikosh, domethënë në, në përvindim, do vesh re domethënë që ata kanë më përmendur ici si të përbashkët për të padrejtin, kush është? të sipër bashën që ai kundëston urdhët e Allahut. Kupton? Edhe pse, domethënë në të vërtetë, shembullët ty e tyre ndyshën më të ndryshëm, sepse ata çdo njëri prej tyre ka shpjeguar hën me shembull, me shembull konkret në një temë caktuar. Kështu që, që këtë lloj mendimesh të ndryshme tekse levëto nuk kanë mendime kontradiktore. Edhe tregoni më tani një shembull shumë buq nga gjuha arabe për të kuptuar më thjesht çështjen. Shembull thot, nëse dikush ë është i personi që nuk e njeh gjuhën arabe, Edhe ti thunë khubës, khubës, khubës. E thotej, që të më thunë khubës? Edhe ti i meri të sopë buk, edhe të rgonë, kjo është khubës. Arabët e kanë kështu të rumbë lagët barë si të pitej, kurse ne kemi madha. Kjo është khubës. Edhe të rgonë, fatish kjo e quëtë khubës, nërbish buk, i themi, në Shqipë. Por val, a vetëm kjo e quëtë buk, apo ka dhe lojë tira që quëtë buk, që mund, mund, mund të gatuë në form Qëshulloje. Që kur thotë kjo është bug, kjo nuk do të thotë që vetëm kjo është. Ky është vetëm shembull që ti të kuptonish idenë përgjithshme. Dhe fatisht njeriu që është më logjik, kur ti thu, kjo është hubës, ai nuk kupton që është vetëm kjo, por ti shpjegon shembullin dhe mand shembullin kupton që është diçka më përgjithshme se sa kaq. Edhe te si se levnë në endit corner kështu vjen shumë raste, ata e shpjegojnë ejetin me një shembull, por ky shembull do thotë që vetëm ky është kuptimi i jetës, por për kësaj e kupton një ide më të përgjithshme se sa kaq si çdo ajete kuanor që tregon për atë që i pa drejt ose mesatar ose atë që është në paranoj. Ky është lloji i dyt i kontradiktës si që kanë selevet në shpjegimin e ajeteve kuanorë. Edhe të ngjashme me këto thotëmit e mia janë edhe ajetet të cilat kanë lidhje me me me shkakun e zbritjes. Por ka për seleve që, që tregojnë për një ajete kuanor një shkak zbritje. Ka disa që të tjera që tregojnë një shkak tjetër. Dhe fatikisht një ajete kuanor mund të zbreshë si shkak për 2-3, për 2-3 arsye të ndryshme, mund të bëresi domethënë për 2-3 arsye të ndryshme për një herë. Për shembull, tregohet për një ngjarje ka zbritur një et të kornor, edhe pse ai ngjarje është ka ka ndu ka ndu dy persona që përmendën dy hadithe të sahta që dy persona kanë ardhur te profeti sallallahu alajhi wasallam dhe kanë thënë te qura Allah që një gjet këtu këtu këtu. Uton atë saktë. Edhe mbas tyre dyve ka zbrit një et të kornor. Pra që nuk e çudi që një një preslevet përmendi. Si shkak zbritje e jetë njëri i person, shkon fillarin te profeti sallallahu alajhi wasallam te dhegur Allah çu çu këso. Dhe zbet jetë i Kornor. Pastaj shkoni per selevit dhe thot një prej ni pesave, thot profeti sallallahu alajhi wasallam i jerni një person tjetër po ne ditën ko. Thot te dhegur Allah çu çu shuka, ndonjëherë ngjarë dy personave dhe profeti sallallahu alajhi wasallam nuk vjen shpallja si përgjigje për dy personat dhe për çdo person që sipun e tyre në gjithë dhunjan. Kështu që kur përmendën selevët Çikoj ska të flas për finalin për fisthari që nuk do të thotë që kuptimi i ajetit është i përshtatshëm vetëm për të, por do të thotë që ky kuptim, ky ky është shkaku edhe sipunet i hyn të gjithë ato të cilët kanë të njëjtën ngjashmëri. Prandaj shkaku i zbritjes së ajetit është një ngjashmëri me çështjen e shpjegimit se leve që tregoj domosdën që për njëjtë konor disa shpjegime, shembuj, si rasti i shembujt që treguam domosdën më sipër. Një ngjashmëri me këtë Ka të reguarit me të mija Në të kondratitët e se leve në lidhë me shpikimin e jetë e kuarnore është kur një jetë kuarnore Për mban, më banë një fjallë Për më banë më shumë se i kuptim Për më banë të kuptim Për shumë ë, Tho të dojë më dhonë në kuran O well, lejli dhe asas -as. dhe, dhe, dhe natë të thotë kur asas Shëmë dhe në asas -as. Pa të ishtë qëtë dishtë me një në arabe Lejli thonë natës Dhe as as ngjollërat e thotë ardhmjen natës, gjithashtu thotë largimin natës. I ka dy kuptimet. Disa për seleve kanë dhënë kuptimin e njëjtë të është ë dhe kur nata të vi, biseda tjetër kanë dhënë dhe kur nata largohet. Dhe fatikisht ka mundësi që ky ky ajet do mund të ketë një kuptim njëri kupton një se kuptim tjetër ose ka mundësi të ketë të dyja. Kanon për seleve që këto lloj rasësh, kur një ajet përmban dy kuptimet, i ngarkohen ai të dy kuptimet për herësh. Nën kur rika dhe vjenata Për hirës Nën ka musin do dhe dhe kjo dhe gjeve Ka pas për se leve për shumë Që ka rënë këndra ditë për shumë në jetë ku arënor Ualë mutallakatë e të rabësën Me mbem fusin e thalathe të kuru Thotë edhe gratë të cilët divorcionë Duhet të presin Kërën në divorzit tre kuru Fjalla kara në gjunë arabe Shumë si fërës kuru Shumë si shkuru Në gjunë arabe ka dy kuptime Kuptimi parë është koha e Dhe kuptimi i dytësh kohe pastërtisë gruas. Do të thonë shikojë se kundërta e paras. Edhe disa prezenteleve kanë thënë që grua do të presi 3 perioda nëse divorcohet, disa kanë thënë do të presi 3 kohe pastërtisë nëse divorcohet. Dhe gjithë kjo varet nga kuptimi i edit, sepse vet vetë fjala i përmend të dy kuptimet. Vetë fjali përmend të dy kuptimet. Disa kanë shpjeguar kështu dhe disa kanë shpjeguar kështu, që këllë kondradite thuon të the rast, domethënë që që është varet nga kuptimi gjuhësor, domethënë është varet nga kuptimi gjuhësor dhe mund të të kuptojmë se këto kuptim nuk mund ta prezojmë tikus me tik vetëm se duke u bazuar në argumente të tjera të jashme nga eti Kornor. Ëh, e ngjashme me këto lëkundëditë tregoni vetimin dhe një lloj kondradite tjetër që që json tek Selevot. Dhe kjo është e fundit që hyn tek kondraditat që janë shumë llojshmëri dhe jo dhe jo të përplasur me një tjetrën. Ës kur Selevot e shpjegojnë etin Kornor me kuptim të përafërt, edhe pse kuptimi nuk është i njëjtë. Domthon ata japin dy tre mendime në shpjegimin e një fjalës në të njëjtën. Çdo kusht i shpjegimit është i ngjashëm me të parin, por nuk është i njëjti tamam, sepse në gjuhën arabe fatikisht i sinonimet ekzistojnë, por nuk janë shumë. Ajse ka ka për dietarëu që thon nuk ka sinonime në gjuhën arabe, kjo është e çuditshme. Dhe kjo është e çuditshme. Pse do nuk ka sinonime sepse ne në të vërtetë përshonem me një shumë gjuhësh hipë gjell këndes ka poshtë, në gjuhën arabe ato tre nuk kanë njëjtin kuptim plotësisht. Pse? Mbase shemo po them Zëri, posh, shëndosh, kërsh, kërsh dhe, dhe, dhe dhe jel përdoret kur është i mollë. Këndes përdoret kur është sa i ka ardhur zëri, kur se kapos, përmend kur shëndos, shembull. Kur është kur kur shëllos de fryhet. Domethënë që një prej tyre ka një lloj veçorie të veçantë që se kanë fjalë për, të tjera, sepse i përkasejnë të njëjtit. Të njëjtit person, qartë? Kështu që pra ne thonë sinonimet janë shumë pakta. Pra ne dhe tregojmë por shumë, për shembull se nevë të jetë kornor, an tubsele nefsun, është një jetë domethënë në në surën në në am. Tho tupsyl, thot tubsel uh, ka thon për disa preselëve thot tubsel gjuna abad do thot ë tuhbes në tuhbes gjuna abad ta ta blokosh dikë ta fuzosh emun ta fuzosh në burg kush do të tuhbes kurse disa kan thon në turr të hën dhe turr të hëndon ta marrësh peng fat i është ai tikor në tubsel domethënë është në mes të kësaj dhe kësaj domethënë burgimi edhe ta marrësh peng nuk janë dy Ka ma më njësoj, edhe pse ideje për gjishme që ti e blokon në diska, e blokon një, një person Dhe më dhe në këtu bëjë fja për një person e sili, dhe më dhe nuk përgatit për ahiretin Dhe bëjë gjunafe, e dhe dhe kujde se mos zviko a dhe që të blokon një gjunafe të uja Ose të me bëjë një pengë dhe gjunafe të uja Disa e kanë shpjeguar me fjallën pengë, disa kanë shpjeguar me fjallën burgosje ose blokim Fatik ishte të dujë fjallë dhe pse Vetëm sa ato do në, në, në identitet përgjegjësive tregojnë një ditë të përbashkët. Këto janë përgjithsisht kontradiktet që kanë pasur selefët në lidhje me shpjegimin e jetëkornor në shumicën e rasteve, ndërsa kontradiktet e tjera në shpjegimin e jetëkornorë të cilat janë të kundërta në vetërinë shumë shumë të pakta. Konë save. Konë ta vija që janë pak më shumë se ata, pas së mos tyre janë shtuar më shumë. Edhe sa herë që dini bidadat, u shtonin dhe më shumë kontradiktë me selefët dhe arsyje kush është, është ai që do vit tani. temë diplomë temë, kjo është tema tjetër, kjo është një temë më më e bukur do të thëjë që më britëm deri tani është shumë e rëndësishme, thotë kontradiktat që kanë kanë ekzistuar në tëvsinë, tash këtu flet në përgjithë, jo vetëm për tëvsinë e seleve, tash deri tash fali për kontradiktet në mes të seleve të tëvsir. Tashi të do të rregoj kontradiktat që kanë ekzistuar edhe më, më brapa në çështën e tëvsir, nga nga kanë burimin. E thotë që ato kanë burimin e dy gjëra, dhe këtu domon delta shi problemi temës së diskutuar më parë, dy msimin 100 lidhet me çështën e tokës. Tho të loj parë i kondraditës Ka lidhe me Transmetimin Urse loj dut ka lidhe me argumentimin Loj parë i që ka lidhe me transmitimin Tho dhe me timia Tho loj parë i shkondradita që ndodhët në tefsir Për shkartë të transmitimin Dëmë thënë Këtu bëhet fjallë dëmë thënë që Shpegime e i dhe kuarënor Bëhet më antë të disa transmitime Që është në hadite profetike Ose fjallë sahabësh, ose fjallë tabinësh Ose fjallë të transmituar Nga benjë O the fjalë profetit sallallahu alaihi wasallam, fjalë sahabësh, fjalë tabiinësh ose fjalë të benisraelum para. Tashi të gjitha këto nda janë të profetit sallallahu alaihi wasallam, nda është e sahabëve, nda është e tabiinësh, fjalë të ato që vinën përpara, kanë nevojë për çfarë? Nevoj për çka kanë nevojë? Për zinxhir transmetimi. Pse ti vërtet thua ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, po vërtetoj që ka thënë një herë, pas argumenton më të? të, të Kështu që, që në këtë rast, kur ti digjinhësh përpara këtyre gjithë këtyre fjalëve, do të djesh në një këndor, 3-4 mendime. Diku është thënë profeti sallallahu alajhi wasallam kështu kështu do ta mbështetë një kur'an me këtë hadith që ky është kuptimi i ky është kuptimi i ajetit me anti hadithi. Diku është e dio po ka thënë Ibn Abbas kështu. Edhe ç'do ndosh që ka përplasje në shpjegimin e ajetit kuron lidhje me këtë çështje. Për shkak të këtyre transmetimeve. Mir po ç'do ndot në këtë lloj rasti dietarët shohin zinxhirin e transmetimit. A janë saktë apo sen saktë? Nëse nuk janë të saktë, atëh bie argumentimi aty përsoni si i cili nuk ka bërt argument sakt. Dhe fatikisht studimet e fatik mia thot uamma ma i hartajul muslimun ila ma arifati fa inallaha nasaba ala alhaqi fi dalilan thot ato çështje për të cilat muslimanët kanë nevojë të njohin në fenën e tyre Allah ka vendosur për to argumente të qarta të sakta Shë, nuk ka mundësi domosdën që në jet kuranor të mozo ekzistojë një argument i qartë i sakt për të cilin kanë nevojë muslimanët të dinë kuptimin e tij të vërtet ka nuk ekziston diçka e tillë qartë Shekjo është shumë e rëndësishme për tu ditur. Atëherë, ë në lidhje me kontradiktat që ekztojnë tek selefët dhe tek ata që kanë përpara atyre, ata që çekan mbas tyre në lidhje me shpjegimin e jetëkornore, bëhet fjalë ose për ato gjëra për të cilat kanë nevojë gjithumeti që duhet të di dhe përto ka vendosur Allah argumente të qarta, ose të për ato gjëra për të cilin nuk kanë nevojë umeti të di. Për ato gjëra për të cilin nuk kanë nevojë umeti të di, nuk ka shkujt që ketë përto argumente të sakta. Përkundazi në shumicën e atyre domthonë nuk ka argumente të sakta. Edhe, për shumë, kanë tregu për shumë për shembojve që tregujnë në më në për gjërë të cilë, nuk ka nevoj, dhe më thënë, nuk ka pas nevoj, dhe më thënë, për të ditur se kanë tregujnë të jesa shemboj ka tregujnë me temija këtu, dhe më thënë prejeteve kërënore, thot për shumë Ngjyra e qënin e banorëve të shpellës, atyre vëllezër atyre muslimanëve, cilë të cilët u futën në shpellë dhe fjetën në 390. Çfarë ngjyre kishte qënin tyre? Nuk ka asnjë transmetim i saktë për të ish këto, kënda këtë çështje. Dikush thotë ka ngjyrë të kuqe, dikush thotë ka ngjyrë kafe, dikush thotë pas ngjyrë, shembull, një ngjyrë zezë me radh. Me fat i jesh këto këto lloj kënga ditës tani pa vlerë. Pse nuk i duan muslimanëve kjo lloj gjeje e parë dhe dytë nuk ka argumente të sakta për këtë gje. Kjo që këto në kontradiktë është një kontradiktë pa vlerë dhe pa nevojshme. Ndërsa ato që janë kontradiktë të nevojshme, përto do të thonë ka ka vendosë argumente sakta. Gjithashtu për kontradiktia që kam përmend diëtorë të detajuar të cilat janë pa vlerë dhe nuk janë të nevojshme është, cilën pjesë, cilën pjesë të lopos mori Musa, mbas e thënë Benisael lopor, cilën pjesë lopos mori që i jujti me të atit të vdekur dhe ai u ngjall depase tregojë se kush kishte vrarë. Cilën pjesë lopos mori? Disa domorë shpallon, disa domorë këm, disa domorë kë. Dhe gjitha komentet janë pa vlerë sepse nuk kanë argumente të sakta. Të gjitha janë për Beni Israilve. Në nuk janë të sakta. Kështu që këto çështje të, të tilla, po qese këto nuk kanë argumente të sakta nga profeti sallallahu alajhi wasallam, to lungmern për pasën e Beni Israilit, edhe kontradiktat që i thënë to janë kontradiktë pa vlerë. Është të mendojë jo, qëllimi këtu është duhet ditur që çdo gjë që është transmetuar në fe e cila është e nevojshme për fen, Allah ka vendosur për të argumente të qarta për të dualluar që a është sakt apo nuk është sakt. Për sa do të themi, duhet ditur thotë që shumica e transmetimeve që janë treguar në tefsir, ato thotë janë të ngjashme me transmetimet që janë transmetuar në në në në, në librat që flasin për betejat dhe në librat që librat që flasin për fitnë që ndodhin këna fundit. Përfitë lufte që ndodhin këna fundit. Atëherë Sot Imam Muhamedi, tre çështje, tre çështje nuk kanë argument, nuk kanë zinxhir transmetimi të, të saktën në përgjysë. Foth Imam Muhamedi. Tre çështje parështësuri, çështë e dytën, betejë që do vinë funde, tre që tre në fundin dhe çështja e tretën luftrat, që kanë bërë kanë bërë domosahabot ose tjerët. Kur paratyrëse mba mbas tyre. Kto treja në përgjysë nuk gjen në përto zinxhirë transmetimi të saktën në përgjysë. Qëçin në përto do gjehesh domethën transmetime të cilat janë mursale. Mursale do thotë ato të cilat domethën transmeton Tabini. Tabini është që s'e ka parë profeti sallallahu alajhi. Thot profeti sallallahu alajhi nuk bëri kështu kështu dhe nuk tregon se kush e ka kusht e ka thënë këtë. Tabini. Ky Tabini mund ta ketë marrë nga një sahabi këtë gjë, mund ta ketë marrë nga dikush nga dikush tjetër se sahabi fare. Qishin xhinxish i shkëputur. Po mund të tregojnë Tabinet një ngjarje në shpjegimin e njëtë, por mund vini Tabin tjetër tregoni një ngjarje tjetër që bin kundërshtim me paratë shpjegimin e njëtë të atij. Edhe këto konditë të shpikur ne nga se vjen, vjen për shkak të të zinxhirëve transmisione të shkëputur, kështu që ato nuk merren për pas. Edhe këto në tefsiri gjen më shumë isë të librat të tefsirit, gjen më shumë isë. Edhe jo vetëm kaq, madje në librat të tefsirit, domethënë ka disa periudha, jo të gjitha, domethënë mund të gjehesh dhe hadithe të të të gënjeshtra edhe dobta shumë. Disa lloje. Ndërsa ka pas libri pastaj për për seleve të cilin që kanë kanë qenë shumë trujtu si për shumën e tefsirëve të periudhit. Në librin më të mirë, në të vërtetë, është çuditshëm që mos të bëri çdo fjalë që ka përmendur në të fjalë për seleve në shpjegimin e një ajit, një ajit kuranor e tregon me zinxhir transmetimi. Domethënë të them, për shembull, shembulli i ajit kuranor që tregum ne, ihdin as sirata almustaqim, nauzun al-ruladret. Thotë, ta ajiti do të rrugë e drejtë, thot, jetit, thot, drejtë thot, ka tre mendime ditore. Shembull po them. Thotë më taberiu thotë ka tre mendime ditore. Mendimi i parë, mendimi finalit, i flanit, flanit dhe finalit. Ku se mendimi do të she filanit, i flanit dhe finalit dhe finalit mendimin e tetë filiali, filiali, filiali dhe finali. Pastaj çu bën? I merr më radh. Mendimin e parë, ka promovon filani e tregon zinjit të transmetimit deri tek ai. Pastaj ka promovon dhe filani, promovon zinjit të transmetimit deri tek ai, te i dytë. Pastaj te i tretë të, tret, të shmorë radhë, dhe, dhe të gjithë mendimet ul në forme. Edhe ka mbushur librin e tij vetëm me zinjit të transmetimit, kështu që ish nga librat, se thua se lënda e parë të sesionit të ty është. Domethënë, nëse të shiron dikush të vërtetoj ku ndodhet një një mendim dietar, të sesionit të berjut e ke ty ka përmëndoj, sa mendimi djetarë ka në këta në qështje edhe me zinë qëtë rësë mendimi shë -të, sh të kujtë që ka marrë në nëzënës e ti në nëzënës në e ti më rrath qëdhimi këtu është dhe më dhënë që të qështje të fësirit ka dhe më dhënë për e tyre hati dhe cakta ka dhe hati dhe dopta dhe kjo është një për e dhe më dhënë atyre shkashive të cilat ka quar në në, në, në kondat Pase ka përmën tim e temia, do nëmën disa, do më, dhën, disa për, për, më fesirinve të cilët kam pas qenë larkë nënë nga tefsirët e selevëve. Pase e të më të të të mënën tim e mënën, do të tem, te do të loj i dyti kontraditës. Në që është në, në, në, në tefsirën e Koranit vjen nga uh, kontraditës përshkak të argumentimit nga borë. Do nëmën, loj i pare kontraditës nga të të dhën, në, e, të të të të të të të të të të të të të të kurse loj dytë është për shkak të argumentimit pasakt. Dhe këtu, du më dhëmë, fillon të rgonim të mjetë problemin që ka në njerëzit në në shumitës në argumentët të Koranit. Dhe kjo loj argumentimit dhëtë është e argumentimit si nuk njifet me transmitim, por njifet më anë të argumentimit. Du më dhëmë, fillon njeri argumentohet të gajti kuanoj që gajti ka këtu dhe kuptimi edhe të rgonë fjallë të selefve jo transmitim në nga prof Dhe nëse ka, nëse nuk ka, do më thënë filonë fullo gjikën ta E, e thotë pasaj që kjullojt shpjegjimi ma antë argumentimit i pa bazuur në fjetët se levve Dhe thotë i mëte mija, kjo ka ndodhur në basë kose sahabë dhe tabinit dhe e të ba tabinit Dhe thotë në këto tefsire, dëshkohë që i fjallë të tyre Dëshkohë që i fjallë të tyre që i shpjegjone e të kuarnore Janë të pa bazuar të shpjegjimi sahabë dhe të ba tabinit dhe të ba tabinit Edhe për këtë arsye, domethënë ata kanë gabuar domthon. Më, dhe ta ka nga dhe më të. E pas e tregon që këto janë dy dy lloje. Domthonë dy këllë këllë lloj problemi, domethënë shpjegimi i Kuranit jo në bazë, jo në bazë asaj që ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam stabilitet, gabimin to është në dy lloj. Lloji i parthut janë një grup njerëzish të cilët besuan disa çështje, më pas deshën që t'i ngarkojnë ajetet kuranore në ato çështje që ata i kishin besonë. Për shembull ë këtu ka përmendëm edhe më të mirë shembuj domethënë vetëm do t'rregoj pas lojëndit pasojë të cërcënë mbrapa thon lloi i dytë janë disa njerëz që shpjeguan Kur'anin ë me anë të disa kuptimeve thjesht duke u opozuar nga mundësia gjuhësorë që mund të jetë e jetë për të mbar tu këto kuptim pa shikuar fare se kujt i është drejtuar Kur'ani, kujt i ka zbritur dhe për kë është zbritur. Domethënë nuk e lidhin ejet i Kur'anit me rrethana me realitetin që jetohet po shpjegojnë edhe me një lloj kuptimi të mundshëm gjysor pa bazuar në asnjë lloj tjetër. Kështu që grupi i parë besuan disa gjeçën gabim dhe deshën që të tregojnë që Kurani tregon këtë gjë që janë gabim vetë sipas idesë tyre, kurse të dytët u bazuan tek ajete tek tek fjalë e Kurani, tek fjalë e Kurani dhe e e shpjeguara të një lloj kuptimi i cili është kuptim tepër i larg nga ai nga yeti dhe nuk kanë lidhë fare me realitetin që kanë dhuar të selefët e Kur'anit. Fot Ibn Timia, grupi i mia, grubi par, ato të cilët besuan disa gjëja gabim dhe i mbartën e ditë Kur'anit kuornor, sipas çifte tyre, këta thotë në dy lloje. Fot lloji i par, për këto dy janë ato të cilët ja hoqën fjalës së Kur'anit kuptimin e ditë të vërtetë, edhe lloji i dytë janë ata të cilët i ngarkuan e ditë Kur'anit një kuptim pa e dyve i kësot e këta. Më thon, të pavërtetë. Dhe këto dyja i keso tek ta. Domethën, do të rregjosh një shembullin, domethën Çe tregojim të mëje për të usëruar, shembull, ka thonë Allahu në Kur'an, Er Rahmanu 'ala al-'arshi stava. Mshiruesi mbi arshin ndron. Mshiruesi mbi arshin ndron, kush kuptimin e qartë e etë Rahmanu 'ala al-'arshi stava. Ata thonë, nuk u shkuptimi. Kuptimi është mshiruesi mbi zotori arshin sepse duhet ta mohojnë që Allahu është në arsh. Kështu që ata ço bën, bën këtë paragjithë zotëmit e mëje i arrojnë tekstin e Kur'anit, kuptimin e tij të vërtetë. Kuptimin e vërtetë që kishte etë Kur'anit ata e hoqin. Kurse lloi dytot i mbartën e edit ku arnuar atë që ai nuk e përmbante, si shembull aty që thon uh unah nuqrabu ilay min hablil warid, nevojë më ofertës të, të marrë çavës, thot prej këtij e kuptohet do mundin që Allah është kudo. Çart? Do mundon këta dy forma, ose i mbartin e edit i kuptimin që ai e përmban, ose ja heqin e edit kuptimin e tij të, të vërtetë. Dhe që të dyja këto i bëjnë ta. Kjo është shembull por shumë për të citit Allahs pronë. Shembulli për këtë rast konkret Për çështjen tokës që ne kemi diskutuar deri më sot, është kjo, ai dikuarnore të cilën t'ollojmë dhurë ka treguar që dielli lëviz më radh, ja heqë kuptimin e tyre të vërtet se nuk lëviz dielli, por t'ollojmë dhurë nuk ka pas mundësi se do të tërmendë njerëz vetë se nuk e kuptonin ndyrë do ishte gabim sikur ta kishë thënë ashtu. Kupton? Kurse në të kundërt thonë të gjitha ato ai dikuarnor për shkakun që është nëosur nemën që do Al të al-jibara ta hesabuha jamidat ti thikun malë dhe, dhe mendon se ato nuk lëvizin pa ato ikën seret don kuptimi është që toka rrotullohet edhe pse këto lekuptimi nuk e kuptojnë asiper selefëve. Qysh jeta ai disa prej tyre kuanorë u haqi kuptimin e tyre të, vë të vërtet kurse disa tjerëve u mbarti një lloj kuptimi i cili s'ka qenë i njohur tek selefët. Kto janë dyja domthon dy el dy llojet e të dyja llojit hyn tek ajo e para që ka thënë Mutemia, këta janë disa njerëz që si kanë besuar disa gjëja gabim sipas këtyre, besoj që Allah nuk është mbiarsh edhe atëre për të hesur akidën e tyre ç'bëjnë detyrohen që ajhet kuranorë që trëgojnë qallojt në ambjar shti devijojnë dhe detyrohen pasaj që ajhet kuranorë të cilat trëgojnë në do të thonë trëgojnë në, në atë që mendojnë ata akidentin e tyre i shpjegojnë sipas hytyrës. Edhe pse ato nuk kanë të kuptuesit që mendojnë ata, për shkak se ata thonë që Allah është kudo, i mbartin ajhet e kurnore këtë lloj ideje se në të vërtetë nuk është e vërtetë nga Kurani. ë Kështu që këta thotë ky grup i parë, të cilët besu një akitet gëbuar si për e ty që thonë tokër të loë ta besu në të loë akitet gëbuar edhe pasen, më basi e besu në të loë akitet gëbuar u detyruen që ti mbarti në edhe kuarnore si pasifit të ture dhe këta ishën u u gjinë në përpallë përbalë dy e loë e edhe kuarnore a edhe kuarnore të të të tërgojnë të qartë që toka nuk lëviz dhe dhe dhe, dhe, dhe t t e që që lëviz rëtë tokës ishën dhe detyruar të ahisht nj dhe ajet e corner do të jetë si ato janë të detyruar të pretendojnë që ato përmbajnë kuptimin e Toka e Lviz për të vërtetuar ato idenë tyre. Këshillën të dy ato që tregoni më te mi e këtu për grupet e humbura, edhe grupet e humbura të cilët kanë përdorur ajet e corner në çdo forme, thotë janë si Khawarij, Rafidh, Jahmië, Mu'tazili, Qadarij, Murjië tjer. të tjerë. Gjith të gjithë thonë i kanë përdorur ajet e corner në çdo formë. Ua kanë hequr disa ide kuptimin e tyre të, të, të vërtetë edhe u ka mendosur disa ide të tjera kuptimin e tyre të, të kohë që ata e besonin se si akide të vërtetë. Meqart, kjo është shumë rëndësishme. Thotë më te mia, këta gabuan tek argumenti dhe tek kuptimi i argumentet. Si siç bëjnë shumë grupe bitcoinsh, të, të cilët besuan një akide që bie në kundërshtim me të vërtetën mesatarë të umedit mesatar, të cilët nuk bien dakord për diçka që është humbje. Domethënë, grupet e humbura besojnë diçka që është humbje që bjëndesh me i shmau në se lefëve, edhe pas ta i thot i bete i vija, ata thot u drejtuan të kurani, edhe e shpjeguan e të me mendimet e tyre, në disa raste, argumentoshin me disa ajete për me dhebin e tyre të kotë, që nuk përmban kjoj, kjoj, ato ajete në të vërdet kuptimin e tjera, ato i që përdojnë ata, dhe në disa raste, i ja aheqin e jeteve korenore, kuptimin e tyre, që bjëndesh, bjëndesh me me dhebin e tyre, ose ma kjit gjë e cila në vërtet ç'është quhet quhet deformimi i fjalëve si edhe i kuptimeve të ayet kuranore. Për shembull, si puni tyre n' Hawarij, Rafil Xhamir, Mu'tazilit qadri të murgjit të tyre thotë. Edhe tregon pas atëse shembull nga Mu'tazilit të tregon më shumë për ato gabime të tyre, pastaj thotë më tej me qëllimi është, thotë, që këta njerëz besuan një akide, më pas sot i mbartën, i mbartën Kur'anin atë lloj akide. Edhe pse ata nuk kishin tekselevët as ata as haba dha as ata binat dha as ata dietar të muslimanëve, nuk kishin, domethën imam drejtues që, që t'i mbështesin këtë lloj besimi. Domethën ata thon këyt përmat të lloj kuptimi, por këtë lloj kuptimi që pranojnë ata, se kan thënë as habot, as tabinat, as dietar të dreprezave. Thot qëllimi është për të treguar që këta besuan një lloj ide të prishur, edhe pas sa e shpjegon Kurani sipas asaj ide të shtypur, edhe pse në të vërtetë nuk jetën në këtëllë shpjegimi, fjal nga asë nga sahabat, nga tabinat, nga tabinat, nga nga të pa tabinat, dhe unë në thoshë këtyre, në asë në në juve një përseleve që të të të kartu lo në jetë të kërnore, në jetë si. në të kërnore gjitha, shkallë si, shkallë të kundot, sa fjallë ke, sa të dush. E, e thot, dhe të fësirë të te, të të fësirë të të të të të të të të të shpjegimi, dhe dhe shdo atat, në, në jetë të kërnore q Në disa aspekte do duket ot kocsie e shpjegimit që jepin në një të corner do duket ditur kocsin e idesë së tyre dhe akides së tyre dhe në disa raste merr vesh domthonë duhet shikuar kocsin e mënyrës se si kanë shpjeguar ata domthonë duke mos supozu domthonë tek celebritetët bëhet fjalë. Ë pasem do të themi më mbrapa dhe duke shikuar domthonë duke duke kaluar këta në këtë lloj humbie në shpjegimin e vetë corner ata i hapën portën rrafillave filozofëve harami pove që ta shpjegojnë Kur'anin në një formë akom më të keqe se kta. Edhe u zgjerua domethënë kjo kjo lloj fatkesie dhe më shumë të filozofëve të Karame dhe të Rafilut derisa ata shpjeguan Kur'anin me disa lloj shpjegimesh të cilat dietaret çuditët. Thot si për shembull Rafili thon te beti da bileh biu wa tab. Thot u shkatorën dy duart e Muhamedit kush është? Ata dy janë e Mubeqe dhe Omerin thon. Kta. Po ti e shkuajave por te Rafi dheve, grupi i rafilëve, humur hapën. Sa ata shpjeguan Kur'anin sipas shefit, edhe paso kur e pan Rafi dhe që shpjegoi, shpjegoi Kur'anin sipas shefit, hynë dhe ata në të lloj në këto lë porte, është dukur se do të thotë ku e gjetën ata të lloj shpjegimin që duart e bulevardit që ka Ubeg dhe Omeri, thon ata gjini dhe u ku e gjetën muat e zilet atë letorie që ata që ata domosdheni shpjeguan atë Kur'an sipas shefit ty me kokën e dyre. Kupton? E njëtoj gjë, shkollë ide, kështu që kush bini të kot, ai në të vërtet i hap portën tireve për për të rënë në të kot. Siç treguohet një herë për shumë, që shkojnë nëpër shijave do t'i bëndë davë një krishteri. E i thotë të krishterës futur islamin. I thon ç'është Islami? Ba Ushia, thotë. Po po më thotë, bëhem shqip, ç'u çu do të ledo, do të thësh, do të thësh krishterizmoz, besoj që që Isa është që Isa është djalë i Zotit. E i tha I e thënë krishtej, po ju thoni për liut një në gjethë, çfarë do të thim kagaj me këngë juja dha, thonë, ju thoni për liut një në gjethë thotë. E do po nuk e nuk janë tre janë një. I thonë po i thot i thot shia, po i thote, dhe dhe i thot shia liut, kia shia i thot krishtej, nuk janë tre prani. I thot krishtej gjithashtu, thote. ju thoni një dhe fusi me të dal, ju fusi dhe edhe Hasenu Husenit thot, futë të tjerën ta. Ju thoni domthonjë vetëm Zoti ka ndër çdo gjë, por pastaj domthonjë pushtetin e kanë ata të tjerë, vetëm Zoti. Kjo domethën dhe në çdo lloj gjeje që mund të futet njëru në tokot, ai i haportën tjetër për të futur në tokot, aq më shumë do dhe të ja mund të vla. Aq më shumë do të mund të vla. E dashur, ktheshin këta domethën shija në shpikile të kornor inallahi amur kum tot bahu bakhara, allah ynzali ju urdhëroni ju të therni një lok, thotë dopash Aisha. Thotë fatqatilu immat el kufri, thotë luftojini immat el kufrit, thotë immat el kufrit son shietin Talha dhe Zuberi, dy të perguzumë xhenet. Maloja e Bahrein, du du date që bashkohen, thonë janë Aliu me Fatimen. Elul, ol marjan, më thonë koralet dhe dhe dhe ato pearls, ato janë Haseni dhe Huseni. Ë kullë që janë Haseniu i Imamit, gjë që ne kemi të shkruar në logojë në një imam, një qarë, në një libër të qartë, thonë është Ali ibn Abi Talib. A më të sahalun, për çfarë pyesin ata Ali ibn Abi Talib për lajmin më dashtor, thonë është Ali ibn Abi Talib. Fikim kat, pa vlerë. Dhe kështu si po i thuhet sot duhesh ka tilla. Gjithë është sufisë të tjerë ka në shpjegime dhe cilat në në vërtet janë lepëdrim dhe sahabëve, por që janë njënë pasakta, nuk bazonë në argumentet sakta. Pasetët në të mija, ma se tërgohë këto loj shpjegime shtë kota që bëjnë të allë njërës, e shtot, sahabët dhe tabinë dhe imamët e kanë shpjeguar një jetë kërërnër me një mendim të caktuar. Mbështyrë erdhën disa njerëz dhe dhanë një mendim tjetër, të cilin i cili bazohet tek mëdhëbi i tyre që ata besonin. Por ai mëdhëb që besojnë ata të, të më mbrapmit, ky nuk është prej mëdhëve as sahabëve dhe as tabiinëve. Kështu që këtë lloj njerëz që e shpjeguan Kur'anin në këtë lloj formë thotë, këta u bënë të barabartë me mua të Zilet dhe me pita 100 më të tjera në këtë lloj gjëje. Shikoni çfarë thon vëmond vallahi, ç'sa e sa e rëndësishme është kjo, çfarë do të më thënë ju? Ja. Tot sahabët e bin e imamët njës, e shpjeguan si e një kuranit me një lloj shpjegimi caktuar. Pastaj erdhën disa njerëz që e shpjeguan e një kuranit në një lloj forme tjetër sipas akidave të tyre, thotë. Mirë, por kjo lloj akide nuk është akida e sahabëve stabinëve. Kështu që kta që e shpjeguan si e një kuranit në një formë sipas akidave të tyre, që s'ka qenë në njëortë sahabët stabinët, kta u bënë ortak me Mu'tazilit dhe me dhe dhe thot, thot, të tjerë bidatchinj në shpjegimin e Kur'anit. Edhe thotë në përgjithësi thotë pastaj ne e themi përgjithësisht thotë më tej, thotë. Çdo kush që largohet nga mëdebhet e Sahabeve dhe Tabiinëve në shpjegimin e tyre të Kuranit dhe zgjedh një shpjegim tjetër i ka gabuar thotë dhe madje quhet bidatçi, edhe pse ai thotë mbase mund të di falur tek Allahu për shkak të isht i hadith ose nuk i edi ti të mirë. Ço thotëmit e mia? E themi dhe e përgjithshme është thotë që kush largohet nga mëdebhet e Sahabeve dhe, dhe Tabiinëve në shpjegimin e Kuranit, kjo është shumë e rëndësishme dhe zhjet një dhe shpjegimi tjetëra e shi gëbuar ma dhe që uat bita të qi edhe pse Allah mund të fali ati ose shdo ku dikuj tjetër që përgabime nësa idhën ka pas dëshirtë mje dhe ka gëbuar ta pasat të dhim të mje që dhim i tu është duhet ditur thot që ne thot e, e, e dim thot që kuranin e kanë lezuar sahaba dhe tabinë dhe ata që i kanë dikur nga mrapa atë pat tabinë dhe ata e njihni shpjegimi në kuranit dhe kuptimet i më mirë, Sikurse ata i ninin të vërtetën që i dërgoj Allahu profetit i tij sallallahu alajhi wasallam më mirë. Kështu që çdo kush që i kundërshton ata në fjalët e tyre dhe e shpjegon Kur'anin me një shpjegim jo si shpjegimi tyre, i tyre, ai ka gabuar tek argumenti dhe të mënyrë argumentimit, domosdoshmërisht tek argumentet e kuptimit të kuptimi argumentit, të dyja së bashku. Kjo është fjalimi tim zotë, kjo është shumë fuqish, nuk e di mbas sa do të ka nevojë më të shpjegoj mos i çersh, kjo është me kapakun. Qëllimi këtu është për treguar domosht shka shkajtë të mëtymëse pse njerëzit kanë rënë në kontradikt në shpjegimin e Kuranit, thotë një nga shkaqet më të mëdha janë bidatët e kota të cilat kanë ftuar në to, ato që i kanë ndjekur ato, me ato të cilave kanë deformuar ajet e Kuranit nga vendi i duhur e kanë shfigur fjalën e Allahut dhe të profetit sallallahu alajhi wasallam, jo me ato që kuptimin që ka t'ashallahu te tregoj ë edhe kanë dhënë atyre ato shpjegimin, jo josh, josh, shpjegimin e duhur. E, dhe ë kjo logjë e ngjijhet thotë mëtymësija Si etjë ata kanë futur kod, domethënë, këjo niyet ë duke nhuar të kundëtnë të kotës tyre, që është vërtet, duke nhuar të vërtetën. Edhe gjithashtu niyet duke nhuar të vërtetësinë selefëve, i cili bën kundërshtimin të sinë tyre. Domethënë, kur njeriu njeh të vërtetësinë selefëve, shpjegimin e selefin një njerëz kornor, atëherë mëancë ti do të lund ku janë ata dhe kuptoj që ata kanë futur kod. Sëkarsh figur Kurani me investigim që se son të selefët. Ë gjithashtu kë niyet duke kuptuar që të vërtësia shpjegimi tyre është i shpikur dhe nuk ekziston tekst selefët. Kto jam përgjithësi thonë ajo ide që thërronim vetë ime në lidhje me kontradiktat që kanë pasur njerëzit tek shpjegimi i Kuranit. Në lidhje me argumentimin dhe kjo kjo pikë veçanëti kjo është burimi i problemit tek ta njerëzit që nuk e kuptojnë dhe ftë fotkesisht nuk e kuptojnë xhallarët e jo më të kuptojnë pas sel xhamatit. S'mos ku del hoja pas sel xhamatit dhe fillon të flet flet gjëra janë Allahu na ruajt pas sa çon pres me xhamatin se edhe më shtrat ful kolai. Loi, kulo idej domodin dashumë ndjeshmërisht. Jo ledi shumë mirë që shumica shumica ju sikat djuni njëherë ç'është, ose mund të ketë djut tashin shpejt, u të janë shumë janë të parrahur dhe nuk i tregoj lukat, nuk i tregoj ç'majtë të lëgjë. Tuajtojn të shumë rëndësishme. Ktu humbin, këtu, këtu kanë humbur grupet e humbur, do të thonë të gjithë grupet e humbur që kanë humbur të shpjegimin e Kuranit. Pse kanë humbur? Se e shpjeguan Kuranin me shpjegimin i cili bie ndesh me shpjegimin e sahabëve, tabiine dhe të pa tabiine, me shpjegimin e tre brezejve. Që këtu fillon humbi këtyre. Kështu që gjithë problemin që kemi hapur ne për çështën e tokës se tek kur hap, nuk ishte thjesht çështje tokës. Ky është, më, ata janë aq vulgar Sa kujtëjnë në mësikunen e interesant t'i është në më më vërdetut në më që kjo dhe ide Problemi t'yre është të këshpikim Kërani që ata kanë habu një port Sherri dhe humi e shumë të madhe Kjo është problemi E cila nuk mbyllet më nësë ata nuk e venë ka pakon këto Kjo është e me ka që mbyllet mësimin Allah është problemin një në gjithë Në ka një pyte një dhe mësimin Abo është Falemënderim që më tregoi si shpigohet Kurani, më anëse çfarë shpigohet ka çata një temë shumë e bukur, më thon drejtën Allah, shumë shumë e bukur, shumë të rëndësishme. Në këtë mësim e them se domodin janë shumë domozorish ti njehë çdo musliman. Në asnjëti e përgjithshme unë unë fatikisht unë e lexoj, kam lexuar librin dhe kam vëshulluar, kam përmbledhur, kam thënë ajkën e saj, vetëmish zero shumë, po të shikosh vërtet kontradiktat në në çështën e çështës së transmetimit, ka qenë shumë gjë, shumë çështje të cilat vërtet nuk i intereson xhamatit ton këtu. Por ai aiçi intereson xhamatot të marrin ide në përgjithësime. Ma ide në përgjithësime tregon tregon vetë mirë këtu, kjo u tregu alhamdulillah. Ju kanë ngelë. Si si ti mos fai minimala çuor? Jo, është libër tjetër ky. Ky është hyrje në shpjegimin e Kur'anit. E ke te librin që është i fabit. Sa futi librën 4 maj, një libër me ngjyrë blu. Është pothuajse kaq i madh aso ngjyrë blu të errët është. Ngjë 4 majtë ka vendosur tash këta libër. Hyrje në në komentimin e Kur'anit, në shpjegimin e Kur'anit. Dhe un kur e pash Nga njerë amë u gëzova, nga njerë amë jemë përënë përqeshë. Edhësha këta, këta dë më në në në në në në në në në në të libra vetë, dhe vetë të i shkelin me kamat e gjithë duhet të libra. <tunit> Sepse këj liber, gjithë të liber të zëndarin që shqet, po aji aty, e jetë po shtë në liber të zëndarin, gjithë këj liber, po, po komtojnë, t t të koptojnë, po të koptojnë, gjithë mundë. Pa. Pa. Atere, po, atëherë, po sikur sahabët vetë konteksti e jetëve, sikur kontekstin e jetës. Për shkak se në një ditë më parë dhe në vazhdim, ajetet ku ajetet përpara dhe në vazhdim flasin për ditën e gjykimit. Al të në përpara thuhet: "وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم" Do të kur të bëhat detyra që meritojnë atë dënimi, do të nxjerrim neve nga toka një kafshë që do të flas njerëzve, për shembull kamë në fund. Pastaj O jo me unë për kufisur Thot Allah më mbrapa Thë thezja me më visë ma watë e u lardë Thot, ditën do t'i frydë surit Do vdesin, gjithë që anë qidën të tokë O kullun ato u dakhirin dhe gjithë divina lotë në nështruar Më bastia jetë thot Allah më dhurë O atër al-gjibane të ehsebuat gjami Dhe ti i shikon malë dhe me ndonë sa të ndë në ngurta O hi e të murë rëmër rësëha Por ato hesin si shkesin rekët Këptëm? Sunë Allah le Pasatullaj më dhua menxab bil hasenati falahu khairu minha kush bën një të mirë ai do kët më mirë se ajo um minfeza jom edhin jo, aminun dha atë sigurt në të mirës e ditë dijes kametit um menxab bisayidi fakubtu hujum fil nar dhe kush bën një të keqë do hidhet ai me fytyrin e zanxhanemit kështu që po shikohet për barë dhe mbrapa për shafilitë për ditën e kamedit shikohet fëshilës e levë gjithë ton kë vlet për ditën e kamedit këta yavi ai kur njëllë shpjegim ska lidhje fare me shpjegimin e tyre Për këtë arsye, kudo të mos ndëryj mua me Allah. Për këtë arsye edhe komisioni për hetimin të Kyjet Kuror ka thënë kush kupton për këtë ajet të Toka Lviz, ai quhet deformues i kuptimit të ajetit të Kurorës. Ky është fjalë komisionit për hetimin, Kuror ka thënë një orë se tëm të gjaje, që thoshte për ajetin Kuror kuptohet që Toka Lviz, ai thaj me vërtetë ka thënë komisioni për çudit. Pasi këm ngul të akoma thosh por kuptohet për ajetet. E unë i thash atë më që më që ti këm ngul akoma për shembull, sikunati i thotë është dele edhe po fluturoj delesh do po fluturoj dele që mot kupton h ka të thonë që qille të thonë zjerohen po do të përmend më vonë do të thosë mos punë ai të vërtë dorë do të thonë qille është i qëndrueshim do të mos zjerohet më pa llogarë po do të zë ndali ti kësht inga këtë ka zëmborë, e me, zirë, Atëhere, bërë, është neka për mend zëndonë të kupton se çfarë do të thonë me këtë krijoje me 90. Atyre kta çka kanë bërë shembulli i tyre është tamam që ka dhënë entëmiet e grupi i parë të cilët kanë bësuar një akitë të kot dhe janë përpjekur të pushtasen elitën e kuronor akitën e tyre të kot. Kupton kanë bësuar një akitë të kot dhe janë përpjekur të pushtasen elitën e kuronor akitën e tyre të kot. Do më parë se ndalit. Kush ka përmendë vë një mendim i ai që gjithë qytet zgjerohet ne kush kush. Do thonë Në 4 me të shekuj, a kanë një në tefsirën e seleve një i për seleve që dhote që të të të të të qilë i zgjerohet? Qilë zgjerohet? Lu kasë një. Shikojt ti tefsirë që ka më mund të të seleve, ka përbile ekte kjojt për në veçan tim, këmë gullë një rëpër një po zgjerohet. Në Allah, i ti marë li për të të të të të tësirën tonë, shikojt që ka më mund të seleve tu, a përse në ti në të i s'ka <coughs> Në e kemi zgjeruar, kem për gjër thon ditar, kem për gjër. Ku është kuptimi? Kupton? Atëherë jo, ju ka diçka këtu në mendje. Ajo folën gjuna rabe mund të vije me këtë kuptimin që pretendojnë ata. Dhe kjo është humbi këtyre, që këta kanë marrën kur nuk kanë vetëm duke opozuar te një prekuptim të mundshëm të ajedit pa opozuar te ajë që kanë kuptuar parë që ai kupton më mirë ku janë saktë. Është e dytë që zotim te njëjë që disa njerëz e kanë mbartë një dikornor po, në një prekuptim të tumshëm të jetës. Jo, po ata, këta dy jot jam lut mirë saktat para se bintë mirë, këta dyën ka thënë për ta dytët, ata e mbartin një dikornor në një kuptim të tumshëm. Dhe pse nuk është ai kuptim e elit, por kuptimi ty është i vërtetë. Domethënë në jetë kuanor një lloj ide që është e vërtetë, por që në të vërtetë kjo ai nuk fitë për lloj gjëje. Sa për lloj gjësh të vërtetë, e kupton? Ai është kuanor të përdiska tjetër, por fati është, dhe që të, të shohësh saktë Dali sa jep për shume, a cili do të flasim për sinqeritetin e morradhve ose për flasim për dorëshmërinë? E përmend ditë sa e të kurorosi për shume një person thot, o vlezër, dilni bëni davë. Dilni bëni davë. Do fatisht dash dur davë, të njëjtë fen nuk u gje keqe. U gje mirësh. Mi po çai çeti kur nuk përmend për të të gjeje, thot ka thonë Allahu më dhuar, ya ay ladina amun ma lakum idha qila lakum infiru fi sabilillahi fa qaltum ila al-ardh. Oji keni përsuar? Ç'keni ju kur ju thuhet juve dilni ruxht Allahut, ju thot rëndonin tok. Unë e kam djuar një hodë, shëtu një herë, duke folë, e thë du në bëdavë dhe përmëndi të jetë kërënorë. A rëdhidë, du në bilhajëti, du në e milë e lakë, e në të kënajë që ju më shumë për jetë në kësa e botë dhe së pra hirëtin, i thashën, këve jetë kërënorë për qërën fletë, a për davë e më fletën për gjihadin, dhe e po kërën të jetë kërënarën, dhe është të shikoj Fillot duke po të rëdëk këtë i thash "Un kaq kisha, deshën më treguaja e ke fut kotës që ke, ke gabim, mirë pafshim". Sa e pash nuk don të më kupton, nuk ishte njerëj që kuptonte. Si ishte njerëj që kuptonte, asë kishte idën fare të këtyre çështjeve që posacionim tash. Thjesht merr edit kurnor, fatikisht dashë gjë mirë. Ahet kurnor nuk flet për të vëlgje, ska lidhje me këtë lloj gjeje. Ky aj kur nuk ka lidhje fare me të çështje. Ky është lloji dytë i njerëzve të cilët ka shfiguar edit kurnor gabim, edhe pse ideja e tij është saktë. Fatihisht, a jetë kuarnorë mund të përmbaj nga lartë, në shkallit dhe fatihisht a jetin me këtu dhe gjithë, sëpse këtë e ka shpikur se lefët, dhe vetë a jetë kuarnorë të tjerë më bështesi që të fitit për gjihad dhe nuk fitit për dhe vetën. Qartë? Edhe, kurse këta, jenë më kini se këta, këta të sotmit, pëse? Sëpse, këta e kanë marre e ndi kuarnorë edhe kanë shpikuar me një kuptim më basët të mundë q por që në të vërtetë ai bie në kundërshtim me aqidhën me besimin e vërtet muslimanit. Nuk është diçka që ju nuk është teori vërtet, domethënë ata kanë gabuar tek argumenti dhe tek kuptimi i argumentit, të dyja. Si grupi i parë, të cilët si besuan diçka që është gabim dhe janë veshën kuptimin gabim ai Kur'anit që nuk e përmbanuai kuptimin. Wallahi këto lidhëtemë janë tepër tepër tepër të rëndësishme, shumë të rëndësishme. Njëjë aty të domozoj sepse njeriu sot ke shumë liri, domthonë, shikoj, këtë që po të lutem çelsa, këtë an çelsa. Ti ke shumë libra, kur të lexosh ato, ti ke mundësi vetë pas të shikosh, kush e ka futur kush kush e ka futur kod. Ke mundësinë të të rruhesh se di të vonë ato parimet. Qartë? Edhe që këtu ka buruar domthon humbja e shumë njerëzve. Ktu ka ka ard burimi i humbjes tyre. Kush çelimi ti naosh? Ne nuk futemi te çelimi i njerëzve, çelimi është dorë të Allahut dhe i di ai se ka njerëz zemrat të tyre, ne hesim me parimet dhe analizojmë çështën e jashtme, kaq as shumë të vës kaq. Aka më pëtë? Më eto orë të në zonë? Të në zonë?